стоїть у колгоспі на доброму рахунку. Усі ці вислови неправильні, бо дієслова «рахувати», «рахуватися», «числити», «числитися» та іменник «рахунок» – це тільки математичні поняття. А було колись так, що люди не знали, як рахувати час Коцюбинський. «Легше з ведмедем бурюкатися, ніж із паном рахуватися», – прислів'я. Бабуня шептала молитву, а я, приклякнувши і спираючись ліктями на її колінах, числила морщинки, що повкладалися над її очима. Коцюбинський. Раніше, хоча хлопець і числився членом товариства «Спартак», проте з спортом не особливо захоплювався. Гончар. У деяких південно-західних говорах де словам числити, числитися надається значення уважати, сподіватися, покладатися. Я задумав видавати місячник літературний. Я знаю твоє гарне перо, чому чи тебе числити в тім ділі, Франко. Тяжко з батьком не числитись, тяжко і матір не любити. Кобринська, але сучасна українська літературна мова цього не допускає. Вона сподівалася, що Марина почне говорити перша, а дівчина все мовчала. Собко. тепер я можу вам порадити не поспішати і не дуже покладатися на час. Кочерха, уважайте, що я вам не давала руки. Леся Українка дій слів «рахувати», «числити» є ще в нашій мові синонім «лічити». «Де гроші лічать, там не пхайся, номис, Від якого походять іменники «лічба», он бачиш поза зорями, ще зорі, немаєм лічби, Ганна Барвінок. І лічильник у напруженні тиші чітко цукотіли лічильники кенотронного апарата. Баш. І прикметник лічильний, лічильна машина, українсько-російський словник Академії наук України. І з цього випливає, що в перших фразах треба було написати так, я вважаю. На це треба вважати. Про Даярку Петрушак іде в когось під добру слава. Або Даярка Петрушак має в когось під добру славу. Розглагольствувати і просторікувати, просторікати, потякати, теревенити, балабонити та лалаїти. Дуже часто натрапляємо в газетних статтях на дієслово «розглагольствувати». Тут треба не розглагольствувати про несприятливі умови, а й діл робити яка потреба в цьому важкому старослав'янізмі, коли є природні, зрозумілі українські слова «просторікувати, просторікати», «годі просторікувати», «номис», Пишається, не наче пан, і просторікать заходився, «глібов». Що мені вітер, що мені хвиля, добродушно просторікував шандор, гончар. Нема ніякої потреби, тим більше, що такі недоречі в житті старослав'янізми віддаляють мову газети від живого мовлення народу, де, напевно, кажуть, тут треба не просторікувати або не потякати, не теревенити, не балабонити, не талалаєти про несприятливі умови, а діл робити. Розташуватися, розміститися, отаборитися, стояти, лежати. Помилково думають ті, хто вважає ніби українські слова «розташуватися», «розташований», цілком відповідають російським «розположитися», «розположений» і кажуть «наш завод розташований неподалеку від залізниці». Місто Одеса розташоване на березі Чорного моря. Дієслово слово «розташуватись» означає тимчасово розміститися,